ریاض السالحین تین تیس نمبر باب دے دردرشم او حدیث نمبر دے دوسو آش پیتم دوسو سک نمبر حدیث او باب دے تین تیس باب ملاتفت الیتیمی والبنات والسائر الضعفہ والمساکین والمنکسرین والحسان علیہم وشفقہ علیہم باب دے پبیان نرمی کولو د یتیم سره د لوریانو سره او د ټولو ضعفاو سره او د مسکینانو سره ها او داغه او احسان کول داغه سره اغه عاجزيكون کی غریبانان مسکینان اغه سره انسان کول شفقت کول پاګې وانی او عاجزيكون لاغه سره او نرمي کول دو اوکت کول د نظر د وزر آغای تا ایده نرمی احسان کون آغای سرا غربانانو سرا معذورو سرا و, معذور و آغای با مخسلوک که چه اوسا آغای یتیم ده وقت تیکی روخ کلی آرواح نتیم سا مسئلی سی گزاروگو وکی بیا نا آغای لم پکار دادی چه آغا چه سوک و سعسان که چه دا آغا سر مخنرمی اختیار رای لوریان ایدی دی, دی تو سر خسلوک او تا سره بسلوک بس که نا دارنگی نور زعفا دی، کمزوری دی غریبانان دی مسکنان دی توس را خر رویه که و آغا بدر رویه نو اغیرم پکار دادی چه خر یو خو معذور دی یو خو عجز دی یو خو یتیم دی بل خو مسکن دی او دیم خو آغا تیکنه را وقله ارو وقت آغا صلا خو بدر رویه پا جمگونو پا فسیدادونو باندیم حال الله اوته حالله ویل د الله تعالله اوس په د تونونهې ګرکي و فز جنا حاک للمومنین کته کووز خپل دپاره د مومنانو ینی نرمی کوه نرم اوس بیر نفسه کومهله ځې نه یضرونه ر به هم صبر کوه خل ځان صبر کا خپل ځان دا کسانو سره چې راغالې خپل ر لره ساار وه او ماز ګر سارو مازیګر خپل راغ غواړي نو دا غي سره موجودي هغه سره ناسیا چې سارو مخامدا لا په دینباني مشغوله دي وینه ما لا مداخله وک سکو د دې خلکو سره څه نشته نو سبا ټول ما د پرستی ده کم پیسې ورکه دولت ورکه خوراک ورکه او ججو ته کې نو ډېر خسړی او چې نه نو سم یاري دا نه وي چې دا جنداره خडक دی سارو مازیګر ارواح د الله <سؤال> د دین سره مشغول دي نو داسه خلکو سره مینه کاوه ولا تعذيه ناك عنهم امه تروا دعا له سرګې دغه شفقتنا مالوا تريدو چې اراده لري ته د ژوند خوایسته ژوند د دنیا څه دی وژنګه نسترګې الې چې دغه سره دنیا نشته دنیا پرسته پرسه منډه وي وعملیه تیم فلات کر اټی تیم دې نو سم کاوه پاغو وامسائل فلا تنحر اور چې سوال کوون کې د عمره تاغلره رے الذی آیت خبره په حالدا کا تشاخ تجیب کوي په دین په قیامت باندې نم کې د یتیم سره خره ویه کې او غته سنینو اکثر د یتیمانان خراب شي څوک تاسو ویني ور یتیم دی عجز دی او هغه فسروږي به غلط کارونه بیا کوي نه دا هغه به صحیح پروروش کوي ٹھیک ده دا والو پزې کې باغ له والو ورکه چې غلط کارونه کوي او چې صحیح باغبانو بچي دا هغه څه چې دیګه هر اي د فظالک اکثر مونږون د یتیمانان هغه اکثر به حیاشي پروتریان شي چرسیان شي ارسو پیسې ورکه ارسو کو سدیمنه کې سو کو تا هغه گزار نشو کولې داخنه ده چما شمی یتیم دی چې بالغ شونه غږ دی یتیموال نه وغوته را ولا یا حظ ولا تعامل مسکین اعتزوال نه کوي په خوراک دی مسكين باندې اوس په دې باندې حدیثونه وروړي وان سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ قالا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومغا النبي عليه الصلاه والسلام ستا نفر شپک کسان په قالل مشریکونه ل النبي صله وسلم نووي مشرقی نو نه بیالی سلاتو سلام ته او توروتولا لریکه دا کسان د خپل مجلس او شلا دا کسان د خپل مجلس نه وله تتردلله چې قلاانې راځي پهځکه چې لا یجد تریونه علی نه چېدی زلورتیا او کې زهوننی چې په منګبانې زړه ورنشي په منګ باندې ولیک دی سره من په مجلس کې یو نو دی را باندې بیا زړه ورې یو مو محترم تخلیف جودا غریبانان دي منګ د غریبانانو سره غورا د غریبانانو سره خوراک نکي ته غریب سره سره په لارې نزي او پرده ما دا مزوره غریب سره لري دا غی سره کیناه دا غی سره الفت کوا و چې اغه موي چې ګور دې سره دور مینه کوي لحاظ می کوي دا غی له په کا دا چې بیا خسلوک کوي دا خلک وسه او متبر خلک د غورباو سره د سره د مازور سره بالکل په خام نه ورزي وګور دا غی رویہ دارا حالای ترعون علیها چې زلون شي علینا په منګ باندې زکه موږ موتبر او كنت مزو انزو وابن مسعود ورجل من خزيل ايو سړې دو خزيلنا وبلال ايو سړې دو بلال او بلال ورجلانه دو سړې منغو لستو او سميهما چنه دي نو معلوم هغه ډول معلوماته ني مزه چنو کې واخلم دا ډول دی دا ډول نو موږ نه ماته معلومه ني وا واقع فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء الله ایقا نواقشو نو پرد نبی علیہ الصلاتو والسلام کئدا اغه چغه غشید الله ایقا نوا واقعی کیگی نفحدث نو نفسه نوبیان کو اغه د خپل ځان سره فحدثا بیان یې کو د خپل ځان سره چلری کی د انو داغنه فزل الله هو تعالله وړېګله دا آیا ته وله ترو دلله ځ ی دوو نهړ په کسان چې دا م ک خپل له بل غذاې سار وله شي او ماځې ګر جوړدونونه وجه چې غې دا الله د دا منطیا دله د دا منیا غېغه چې بعض دا ېو کې ور سره رواو مسلم النقل کله دی لرموز بaje خلقو ملګرتیا د خلقو سره خوخانه ده زمنګ سره خوخانه ده ی طالبو نو سره خوخانه ده په زسریه چرونو سره باندې استیمه کور کې به ما جوړ کوم پلان دی دا وا کور کې ما جوړ کوم قرآن وې دا غینه موجوده کېږي دا سه خلقو سره یا د زندارو خلقو سره سړې خوشاله دي مجلس کې سره پریشان نه ني پریشانی کور کې ده جمعه کې او د دیندار خلکو سره پوسیدو انسان خوشاله خوشالهي حداري سره خوراک په خوشالهي هي ک مزا او لذتي کور کی او پاړ خوبته شي پریشانو او سره سره مکیږي باج خلکو کې زبه کور ته تلاش مزه کو او کور کله پریشاني دي سړیا تا کور کې پریشاني نشته بچي پوه شي کنه بار د الله د دین د پاړه وخت یې ول قران و د تاسې چلو سره کینا لذا ش تعاليبان و علماء و مجلس کینہ وعن ابي حبيره عاص ابن عمرو المزني رضي الله عنه وهو من اهل بيت الرضوان رضي الله تعالى عنهم ان با سفيان اتاراه په سلمان بانی او په صہیب بانی او بلال في نفر پس کسانو فقالوا ويغ ما اخذ السيوف الله من اذوب الله من اذوب الله ما اخذ ندې اغسته تړو د الله او دښمنانو د الله نه ما اخذ حق دا غي ما اخذ ه لم تستوفي حق رسوله نه کوي چې نه دې پوره کړي حق دا غي دا الله تړو حق نه دې پوره کړي وقال انوي ابو بکر رضی الله تعالی ان مانا کامل یقین د صحابه او داغه سره فیاوزه کې دوسره سړی کې ایمان مضبوطیږي فقالوی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ اتقولون هاذا للشيخ قریشن و سیدهم آیایتا دا خبره ها تاسو سودا د پرداغا مشر دو قریشو او سردار داغی ازتمن دا غي عزت مند دا مشران دا تاسو دا خبر رواي وا تنبیا نورغه نبی علیہ الصلاتو والسلام تا ابو بکر اورغه سړې نبی علیہ السلام تا خبر اور کا ځز دا نبی علیہ السلام یا ابا بکر اے ابو بکر لعلک اغظبتهم شاید چې تا غوسه کړي پر کمزور باندې شاید چې تا غوسه کړي پاغي عین کونته کشر تا غوسه کړي پاغي باندې لقد اغظبت ربکا کپتاګي غوسه کوي تا خپل رتلره پا کمزورو دنددارو مسلمانانو او مؤمنانو باندې به غوسره کوي پاګي غوسه سو غوسه کوي الله فاتاهم نو داګه چدا خبره ابو بکر و راوړه نو ابو بکر دی کمزورو صحابه و تا غریبانو تا فقالوا ای اخوتاه یا اخوتاه ای جماړونو اعزبتكم ما غوسکړي پتاسو قالوا نوید اصحاب الله لکہ ولوی صحابی ابو بکر اغه کې نوې ست چل شوې ده نو په بارکه نو کمزور اصحاب لکه دې زمانه یو ډېر وی عالم او دیندار موثبر د چونو طالبانو سره وي بچو وډه ماته سو ګس کړی تاسو نه زه خفای نه جتا غوزم قدر کړي نو قال او وی ابو بکر یا اغ زبوتوک ما غوسکړې پتاسو قالو نویغه الا غوسه هوتا نه کړم زرا يا فير الله لك يا اخيا بخنه دی کی الله تا ته اے رور جانا يا اخيا اے رور زمغا په دین د الله کې رورو غواو مسلمون په دې حديث کې څه الفاظو څه هغه مشكله حل کړي قولو ما اخذها أَلَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّهُ شِنْدِي بُرَكْلَ حَتَّى دَاغِ مِنْهُ دَاغَنَا وَقَوْلُهُ يَا أَخِي رُؤْيَا بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَرُؤْيَا بَاءٍ بِزَمِّ الْحَمْزَةِ وَفَتْحِ الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ سَادٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ لِلرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ انا وكافل اليتيم في الجنه كذا ز اوه او کل شغله د یتیم کفالت کای په جنت کې ودارنګیو یانی و اشاره بسبابته ولستا اشاره وکه په سبابا پوسطا کوته دغه سی څنګه دا دواله کوتی یو زیدی نو ما سره وای الدو خوب کې خوب په دنه کې کې ما وغه دغه چې داتو کو ته یو زیری پوشه او کوله وال ما بین د دوالو کو توکي رواه البخاري وكافل اليتيم ال قائم باموریه چا قائمونکره د حکمونو دا په اوامر داو په امور داو وعنبي حريرا رضي الله تعالى نو قال وعنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم لهو اول غيري كفالت كونك دا يتيم داغ دا پارا او دا پارا دا غير داغا كداغ دا, كد دا پاري او كد نورو د پاري ار داغ سره يتيم ده نو داغ خصمانم كي نور يتيمانان ده نو داغ ساتي اغه برداشت ویلې کزو او اغه با که هاتین فل جنہ پشاند د دو غتوی په جنت کې و اشار راوی راوی شارو کلا اغه راوی سوکو و هو ما نو انس بسبابته ول استاد دې مسواک او درمیانه غتا عوام مسلمون قوو علییتې موله او ل غیرې ماناو قري وه یا تیموي د د د پااره ند واري دما ماويغا او تپې شو او ل غیرې اوویل اجنبي من یا د اجنبيتیوي پلاره مېلي یا پلار مري د نهپ جنی خو په سفر لاغلی په تعب کې راغلی لو فال <سؤال> قریبون ونزدي مثلو ان تک فلوه امه او جدو ونزدي یتم لک شدغه کفالت دا کای مور داغه یا نیاداغو او احوه یا رود داغو او غیرو یا غیر د دین من قرابتی د خپلوانو داغنا دا کفارهت بکای حیای مور دا بلارې ملې یا نیادا او یا رود دے الله او عالم و انه دا بو هرره رزي الله تعالى نو نا قالا ايبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده تمرته وتمرتان دي مسكين ا کس چ واپس کیږي غته چ واپس کیږي غته یو قجوره دو قجوري سوال اغه والد خلکونه لپا سوال په جواب کې خلک غته یو یو قجوره ورکی یا دعا والله لکمه والل لکمتان او نه یو نوړئ او ن دوهړئمل مکی نولهځ یاته افو شکه مکن اغاڅوک دی یاته افافو او چاغه پردي سوال د خلکو نه سره د فه د حاجت نه مکغ دی چاغ غریب د جز دی په خلکوته لاسې نې چې معله راکه خلکوته لاس ننیسی چې ډیرر جز مع په دې تنها مکار نگی وېرا کا مالا شابه کله یو توي مال راکا کله بل توي مال راکا موته مسكين اغه دې يتعففو چې پریدي سوال د خلکو نه د فقر او د حاجت نه متفقن علیه و فی رواۃ في صحیحین و پایو روا صحیحین کراغلی لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ندې مسکین هغه چې ګرځي په خلکو باندې او واپس کېدل د خلک په یوه رونه یو په دوو نونو باندې خلکو له ویده کې مالا دغه دا شلیان دالاندو ګرځې کنه په دې کې ګرځي په دې کې ګرځي په دې کې ګرځي څوکلا रुपوي ورکی څوکلا لس ورکی څوکلا ټوکلا روټي ورکی ترود دوه لکما چوا پس کیا غلرا هغه مسكين لره خلک په یو نونو یو په دوه نونو باندې په یو کژرو په دوه کژرو باندې دغه مسكين نه وي مسكين څوک دی ولکن المسكين الذي لا يجد غنی يغنيه لیکن مسكين هغه څوک دی چې نیمو میغه مالداري چې مالدار کیا غلرا مال داري اوسا دني ولا يفتن به او نو ها خل په خیرات او کلی شي پاغه باندې ولا يفتنوا او نو په کولي شي پاغه باندې چې خیرات کولي شي پاغه باندې ولا يقوموا اگر زاندا چې چې زه خو په لکه ز بالکل خل کو تزان دا چې فايو تصدق عليه ولا يقوم انودریږي خلکو ته سوال کوي د خلکو نه خلکو ته وریږي به ګام شپناره تیرې کوي به چی مینارو دشي الګا چې به چی دینارو سمبالو د دی نوشو نه بیا د قص سره کونه ها چې وس سوال په خلکو به چی ساته او سوالونه کوي وانو او نقل لی ذا ابو الرجال الله تعالی نو نان النبي صلى الله عليه وسلم والمسكين كالمجاهد في سبيل الله تعالى آ سعی کوشش کون کې ال ارملته پاو کونډوبان دي او پمسکينانو پشاند جهاد کونګري پلاردا الله کې پو کونډو پمسکينانو کوشش کړي پاغي مال لګي واحسبو از ګومان کوم پاغه چې قاله داسې ویلري کل قائم الذی لا یفطر وک الصائم الذی لا یفطر بشاند ادریدون کی دے آغا چا غس سست، زغا سستیینا تولش پوالاله سستینه کئ او بشاند رو جدار اغا چا غ رو جنماتئی متفقن علیہ وانو نقل ذبور رضی اللہ تعالی عنہنا قال او شر الطعام طعام الولیمه بدرین په خدا کوونکو خدا کو د ولی می دې د روټه دې اغه خوراک بدترین دې یمنعها من یاتیا چې مونہ کید دې نه ا سوچدا زیږی تا چې سو کو ترازی نو غته مونہ کوي و یدعا الیه من یباها اورا بلش دې خوراک ته ا سوچا غ انکار دې دینا و زنشملات دې تاسو مناسب روټه نه دا له مجبیت داوه تا فه د اصلله بررس وو او چا چې قبولونه کو داوتته د د نفر مع وګ د الله د پی اے دله ننم دا روټ کوور قسم مااقسم پروګرامونونه به جوړ کړي د موتبرو خلکو د پااره روټی ده د وللیې غریب چې چې تا ستا نه ف ل کېږ دا د موبرو خلکو روټ نو چې دا کار په کمه روټی کچو دغه پ تړ نه روټ ده روټه خیرات دې کې کړې نو ټولو دې او کزان خو دې کړې نو ثواب نشتا وفي رواتين في السيين بيورواد په سيين کې راغلي دي نبی نبي عليه رضي الله تعالى عنه من قولي بيسطعام طعام الوليمه دير برترین په خوراکونو کې خوراک دو وليمي دي يدعاء اليها الاغنياء چرا بل شي غيتا مالدار وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ اپر خود لشي فقرا غریبانا طالبان چونو لا دعوت او متبر لا دعوت چدانوي چلون به بچنيو طالبان خري وانا نسعى النبي صلى الله عليه وسلم قالا من عال جارية ني چاچه پروار کو دو جنکو ا چاچه تربيت کو, کو داو جنکو په سي طريقة جاری اتهنی دو جنو کو لوریانو حتا تدی تبلوغا چور چې دا دوالا بلوغ تبالغی شي جا عرب شه دی د قیامت کې انز و هو کاتین او غا په شاند دی تو کوتو زم اصابعه چپه وسکری دا د کوته چې د چا لورانې او داغ دو لورانو خطبییت یکو خک حالت وو تعلیې بیا وکوو دانه چې مله عکان ت ج دي او نشم شم کوورې عسم پردي کور شیرې بعضې خلی که نه چې د کېسم د پردي کوور شیر دی بل لګ ده نه چې د دو لورانې او ترپلوغه پورې دغ خفاه تی وکو څه تعلیم پیو کو داغه له تربیت خسرو کو نوبي عليه السلام یې اوغه تربیت کونکي دو لور دو لوریانو په شاند دي دو قطبي په دنه کې دو کې جنت جاریتن ابنتين وانا اشری رضی الله تعالی عنها قالت دخلت علي امراه وماها ابنتان لها دا چی داخل شوه آفا ما بانی یو خذا بی بی عیشا وی و ما حاضر خذا سر دو لوریانی ما سر یو خذا رالا او داغی دو لوریانی ور سر وی نو تسالو سوالو که آغی خذی سوالو که آغی خذی زمانا چه سرکا فلم تجد عندی شیعن نوی نوموندو نونوموندو ما سرس شیعن غیره تمرتن واحدتن بغیر د قجوريونه باندې سوالو کو حکور کې نور سنوب بغیر د یوې قجورينا نم زمون کورونه شليګي دایو شي نه او کو سوګر عراق من کده سي خانبې د ګلوډکري خانبې د دا دانو دوډکري ها دا سوند کو نه د پیسو ډکري د کپلو ډکري د اریوش ډکري حکو کو من سره نشتا لو یزما سره یو قجود وا ما اغه دا ورکړه فاته توایا ها ورکړه ما دا کجوریلې اغه خځه تا یو قجوره می اغه مور د جنکو تو ورکړه دغه مور څوکله فاقا سمتا بینه ابنته لو تقسیم کو اغه یو کجورا اغه مور دا اغه جنکو بینه بنته ها پمیند د دوریانو کې کجوره نیمکړه نیم یو لو ورکړه بلی ان می بل لولوار كلا ولم تاكل منا او خوراك تي پخپلاونا کا خوګوا فزيا لوريا نه چې می مري شي اوس همدغه خلکای کینکه من دي پخپلولا 13 مہینی اے دلار څور کئ وځدي بیمار هم ز تکلیف خوچته مورشي بچې می مورشي لول می مړشي ثم قامت داغ ولم تاكل منا ثم مقامت بیا پاسه ده خذا پاسه ده فخر او ته دلا لاړه نو داخله شوې بي عايشه وي نبي عليه السلام په منګه باندې ف اخبرته نو ما خبر ورکو نبي عليه السلام ته دې خبرې چې یو خزر راغله و د لوريانه او سرهوي باندې سوال وکړو نو سره په کور کې یوکه جوړه ما یو جوړه هغه خزر دا ورکلا نو هغه کجوره نیم کلا یو لول دا ورکلا نیم بل ورکلا ما دا ما دا خبر نبي عليه السلام ته بیان کلا فقال نو پیغمبر پر داږي په جواب کې سوې او نبی عليه السلام منب ثلیا من, من حاجل بناته بشئ فاحسن فا الیهن عاصو مختلاق لشو د دې جنکو نا پيوش سرا ینه امتحان واغستل شو داږي په جنکو او پر رزق داږي سرا او خیر وکړه الیهن د جنکو په لو سره ایسانو کو لوکن نه لو سرن منن نار نوشیبه حفاظت د دی جنوکو له د دغه کسسته پاه پرده د وورونه دغه نرینا یا دغه ځناانه به الله د چاه ندو نوسااتې چې د خپلو بچو ترپیتې وړه د خپلو بچو تعلیم پر وشي و کههښښ خییاې او سااته بعض زه مرب کو ی که بعضې په مععلم لګئ سر ماان پاولات دګي خ بندو بس موول نو نو چېڅوره د بچو د تعلیم او د تربیت خیال سااتې نو دوړه بیا الله و د جاهن ن د بچ نه زه بچ کو معور نه متفقلیوا شرض اللهته لانا قالهې شوي جا اتې ممسکیلهتون راالمات ته یو ممسکیې نه تحمله ابنته لنهاچ پورتا کړی و هغه د لوریا نه داغه عبداللوریا دو پورتا کړی وی یو غیګه کې یو لونی ویلو ابلا کې ای بچنه کې غریبان ګرځي داسه خزه خامندې مرشي کونده پاتې شو داسه بي نه بیرونو پری دي نه بیا پلاور پری دي نه هو ځسړ ها نو داغه سه غریبان ګرځي بیا سوال مال کوي سو کې نو نور کما اغه خزیتا در کجوری وا اتت کل واحده من منهما تمره نور اکلو هر یو تا د دیوارو نا تم یو یو کجورا و رفعت ال <سؤال> فیها او پور تکلا اغه خپل خلیتا یو کجورا لتا او کلها د بارچو لريرا نو ایاو یو غیل مار کلا یبه خپل خلیتا وا چوله چغه وخري واستطاع متا ابنته لطلب دو خورا کو کو د دې مورنا دغه دو جنکو بیا یو کجولې ورکوې بلمراکا لکه دی یو شی ورکی وی بلمراکا ک کولې ورکی وی بلمراکا دا, دا, دا, دا نو چې دا زما یو سوال نو چې یو یو لور کلا دا یې خپلې مور ته خپلې خپلې توا چولا چې خلیدو مو بچوت وي امي مال راکه امي مال د خپلې خلینو زوی چې دا ویښ کله فشقته تمره تلتی کانه تدید انت اکولها بینهما الله <سؤال> نو وی شرولا کجودا زری کجودا اغه چې قریب وا چې خولې وی دی مور اغه لرا په پمنداږي دونکی اغه سریګا دوسېسه یویل الله ورکلا وسېسه یویل الله ورکلا فاجبنی شانها تعجب کیو غرزو مالا شاندار خزه په بیا شوې مات دی حال د ماوک ته زه هېدان شم چې ګورای یوه وېمو له وركله اواغه یوې په خپل خوله لا قوم جنکور تبي اغم امې منل راکا نو د خپل خلې لې راغستا او اغه دوی سیکره یوې یو لول له وركله بلې بلول له وركله فذكرت اللذيذ صنعت لرسول الله صلي الله عليه وسلم ما ذکرکو دا خذه چې او کارې دا کار هدا په د نبی علی السلام ما ذکر وکړه دا چې قال نبی نبی علی السلام ان الله قد اوجب لها بهل جننه وګړه ای خدا کار وکړه خو واجب کو د دې خزر په اړه الله په دې دا خزر په دې کار الله کوم مخابليږي جنت او اعتقا بها من النار ای آزاد کله دې خزر را په دکه جوری په تو عام سره د وورونه روه هو ممسلیمون معلو به ځان شوه چې چا د چا سره خصله لکوو کوو او لا سره وکو ن خلککه پلارېو کو مي د خپل خولی شي رې او لارله وړرکئ وجه خیر د به ګزارو ځانله دایي نه کوې بچولله کوي ځانله وای زما ګزران کېږي خیر دی د دن کې بیمار دی د چې خرچا خرچ په بچو په لوریالو کوې ته دور و بالا اغلا لا دا غي بدلی اور کئ نن 4 شه ځان له خوري په چب خو ساتي نه هغه وته غریب